«Ало!» – тепер говорив чоловік. «Я вас слухаю», – сказав Кобища, «Хто ви?» «Хакер!» «Давно не було!» «Слухаю вас!» – зовні незворушно повторив майор. Так наче це телефонував хтось із його слідчої групи. «Мені потрібно з вами зустрітися!» «Давно б так!» – казав Кобища. «Приходьте до відділку, я...» Зараз якось не надто переконливо відповіли з трубки – «Зараз і тут. Я в барі навпроти вашого будинку. Бар Амаретто. Якщо за дві хвилини ви не вийдете з під'їзду, я піду». «Ви зглуздо з'їхали?» – спокійно запитав Кобище. «А де гарантія, що ви мене не продірявите, як інших?» «Вас можна було продірявити з годину тому, коли ви заходили у під'їзд, а потім через п'ять хвилин, коли виносили сміття». На таку заявочку майор навіть не знайшов, що й відповісти. «Виходьте одразу», – повторив той. «І прошу вас, нікуди не дзвоніть і нікого не кличте. Я хочу говорити з вами і більше ні з ким. і Я чекаю на вас». Час пішов. Двадцять секунд майор сидів мовчки і нерухомо, пропустивши запитання дружини, яка вийшла з кухні. Він не був прибічником подібних авантюрних кроків, але несподівана думка, якій він сам здивувався, примусила його таки скочити, кинути щось здивованій дружині і в спортивних штанях та футболці, схопивши тільки куртку, вискочити за двері. Він біг униз через дві сходинки, не озираючись у тьмяних відблизках лампочок на майданчиках, лише автоматично напружуючи слух. Внизу нікого не було, прочинені двері під'їзду. На дворі темрява. Все логічно. Хто заважав продірявити йому спину, коли виходив із відром повним сміття? Цього не зробили. Тоді чому так калатає серце з наближенням до дверей? Темрява дихнула в обличчя і відразу розчинилася. Зникла у вогнях вітрин та авто, що снували суміжною вулицею. А тут було тихо. Він перейшов дорогу, відчинив двері бару а в якому мусив бути той, зустріч із ким кобище прагнув давно. Його побачив одразу. Його не можна було не впізнати. У кутку за столиком сидів Карпович. Побачивши його, кобище не відчув внутрішнього здригання. Карпович сидів, тупившись у стіл, і не дивився в його бік. Але майор більше не обшукував очима великого залу, а підійшов до нього і спитав, опускаючись на стілець. «Ти що? З глузду з'їхав? Що це означає?» Той лише мовчки підвів голову. Він був п'яний. Це кинулося в очі одразу. І все-таки майор перепитав ще раз. «Ти хоч розумієш, що я міг зробити? У тебе що? Не всі вдома? Навіщо ти мене кликав?» а той лише лупав очима, думаючи, що сказати. Кобища терпляче чекав. Нарешті Карпович перехилив одним махом налиту чарку, хоча, як на думку майора, йому давно вже вистачало, і сказав, «Мені кінець. Я заплутався у такому, що...» Він махнув рукою. «Розповідай», – попросив майор. Тим часом до них підійшла молоденька офіціантка – «Знаєш, доню, принеси на мені сто грам і якийсь салат, а йому тільки салат. Давай, красуню!» «Я подумав», – промовив Карпович, – «якщо ви вийдете, то розповім вам, а якщо ні...» «Навіщо ти назвався хакером?» «А хіба з мене не був би хакер?» – намагаючись посміхнутися, перепитав Карпович у відповідь. «У мене навіть така кликуха колись була. Скажіть мені...» Чітко та роздільно промовив програміст. «Вам відомо про відношення до справи банку «Трансєвроінвест»?» «Ні», – знизав плече Макобище. «Вперше чую. А що це за банк?» «Це відомо у світі банк. Йдеться про його бельгійське відділення. Ви справді не в курсі?» «Ні», – повторив майор. «Не чув, щоб це фігурувало в справі». «Все ясно», – Підсумував Карпович От і догрався Ну, підігнав Кобище Це серйозні речі Промовив той Я на гачку начальника А він крутить щось таке, що Я сам не зовсім розумію Якого начальника? Вашого Нашого генерала Панасюка Якщо ви дійсно всього цього не знаєте То він веде подвійну гру він на службі у мафії. Може, ти випив замало? запитав Кобище. Ти можеш говорити зрозуміло, звідки ти таке взяв? А ви не здасте мене? якось по дитячому запитав Карпович. Вигляд його в цю мить був без перебільшення жалюгідний. Не здам, сказав Кобище, прихиляючи принесену чарку і додав, закусуючи. Але якщо твоя розповідь не буде переконливою, завтра, коли ти протверезієш, я тобі влаштую як нікому. Надовго вистачить. Я працюю на нього з самого початку. Карпович насилу ворушив язиком, але намагався максимально зосередитися. Ви знаєте, я взагалі-то на строковій службі після політеху потрапив до військ МВС. Знаю перебив Кобище, і про опікунство фальшиве все знаю. «Ти, по суті, давай, до речі, ти часом не родич Ромазана?» «Господи, звідки ви взяли?» – злякався Карпович. «Мені ще тільки цього бракувало». «Ніяк я не родич. А чому ви про таке питаєте?» «А тебе половина слідчої групи насправді хакером вважає?» – посміхнувся Кобище. «Твоє щастя, що на мене натрапив». Подзвонив би отак Можейкові. Вже давно був би в наручниках. Хакер. Не маю ніякого відношення, продовжував. Клястися той. Я взагалі не звідси. О, господи, я з Луцька. А тут ніколи в житті не бував і родичів не маю. Ну, гаразд, давай по суті. Так от, відразу після... Це було, коли влізли в опечатану квартиру Ромазана. Наступного дня мене викликав начальник і сказав, що відтепер я братиму участь у розслідуванні справи Ромазана. Він довго балакав зі мною про комп'ютери, про те-се, а я, дурний, доводив йому свій клас. Одним словом, він наказав мені займатися комп'ютерною стороною цієї справи, дав найширші повноваження, казав, що можу брати у вас будь-які дані, котрі мене цікавлять, а те, що стане відомо мені, «Мої висновки, результати роботи, доповідати виключно йому. І більше нікому». «Ну то що?» – не зрозумів кубище. «Є в нього таке? Не перший рік разом працюємо, знаю». «Це ще не все», – Карпович зібрався з духом. «А вам?» – казав мозги пудрити. «Як це пудрити?» – «Дуже просто. Балакати будь-що. Ви і так нічого в тому не січете». Як будь-що? Тепер уже Кобища почав замислюватись і збиратися з думками. Що значить будь-що? Ти хочеш сказати, все, що ти мені говорив, не відповідає дійсності? Майже, боязко промовив Карпович, стій, чекай. Майор навіть скривився. Це що, неправда, що ти намагаєшся його зловити в інтернеті? Це якраз правда. Відповів програміст Але не так, як ви думаєте Що, всі оті програмки Про які ти тлумачив Немає ніяких програмок Сумно промовив той Дурниці це все Нікого ще так не впіймали